Uh, idag ringer det för första lektionen i aftomladets skepparskola berättas det här på första sidan Vi har inte kunnat börja oss utan vi har bett hit läraren i den där uh, skolan Nämligen uh, kapten, är det så? Ja det är det så, så är det Ja, kapten Valfrid Lindemann, välkommen Ja, så är det, ja välkommen ja, ja. Tack, Tack, det är roligt att få komma hit ja. Det är svårt och så här, jag är van att stå vid på däcksplankor som alltid rör sig Ja. Som är ställning i ställningrörelse utav havets rörelse Dessa ja. blankorna är ju Skola i världen De jag betegar ja. skola i föreställande havet. Jag har haft eh, min va, Vad gäller det? Vad vill ni ha? Ja, det, Ni är ju lärare i ja. den här nya Ja, ja de har ommäst mig faktiskt här Och ställa en del kursbrev och så till förfogande. Ja. Eleverna här Jag är ju en gammal vittbefaren en gubbe Som har kört ganska många resor På det sju havet. Det är, ja, haven och Sjuhaven. Det räknar lite mycket berätt. Jag har hållit mig ganska mycket inom skärs, Men äh, det har ju varit... Äh, har det varit båt i alla fall. Mm. Det har det varit... Vad? Ni, Va? ni kanske... Jo, ni vill vara en viss st större båtar än de här små båtarna som det gäller. Ja, det vill jag inte säga. Äh, det här det har varit ganska små båtar. Men det blir, man kommer ju närmare kontakt med havet i samband med, såg, med, med, med, med, med... ju mindre båtar, desto mindre... Ju närmare? Desto mindre båtar. Äh, det blir ju... Äh, Ja, jag, men jag, man blir ju närmare, man kommer ju närmare saltvattnet och allt samma Ja, men det... Man blir i alla fall Ja, just det Man är ju inte den som är inte är svajig I alla fall, jag har till och med simmat personligen vid flera tillfällen alldeles utan båt. Simmat. Simmat sa jag, den hör lära, ja. Man får lära sig att höra upp på sjön, det är sjömarens första dag ja, Hör upp på sjön i Lovart <laughs> Och... Ja, det är ungefär allt vad jag kan lära ut i första brevet. Det är, det är första brevet. Det Sen kommer det andra brevet, det är olika saker som man har med sig på båten. Exempel. Man måste ha aldrig glömma båten när man ger sig. Väl. Det måste man ha med sig. Sedan måste man ha med sig. Livstycken, eller vad heter man har. Man, jag vet inte vad det heter så där man har om drötter i alla livet, ja. är det måste vara det. med alltså, ja. Jag har hört det måste alla man... fall Jag har själv gått på kurs nämligen Eller jag... jag började på en kurs i alla fall på Helmut jag skulle bli Sängfösare Ombord på båtar De har eh... kojstrappar ja, eh... Det finns så mycket egendomliga termer också Det ska vi behandla i ett särskilt brev Som vi kommer att skicka ut Via, Via tidningen Ja, om det är ni vill lära er så kommer det väl vara så gäller det Ja, det är väl en hel del. Vad skulle ni vilja råda folk som ljud, ser, ger sig ut i såna här båtar. Ja, ja, det första är ju att man ska vara ett gott lynde. Man ska ha och sträckta och humör och gången uppe. Ja, det är ju om det gäller ångbåtar, givetvis. Då ska man ha ångan uppe. Ja. Ehm, i, I övrigt fall så gäller det klätsen. Man ska vara praktiskt klädd, Praktiskt och varmt klädsel. Ja, ja, jag kan rekommendera att förutom liv... Eh, hur heter det här humorn man ska ha här uppe Så kan man ha stadiga kraftiga brallor Gärna vida Ungefär två meter i diameter Så att man ser engelsk ut Så att man kan ha Det är meningen egentligen för att man ska ha Och, och hålla pilsen kvar när man står vid, vid ratten Så ska man kunna stå i kransar kring fötterna så alltså här, det är därför de ska, de ska vara vida så Sen ska man ha ylltröja Sedan skepparmössa Och grejer och, och ja, ni känner till det. En dragspel ja, vi har vi ja, glömt. Det. Det, ha. det måste man ha. Antingen om man är högerhänt så har man ett sånt dragspel. Om man är så har man ett sånt dragspel. Det finns de två modellerna. Sen eh, har vi talat om flaggspel. Mycket lite. Det har vi inte talat om och det ska vi inte tala om heller. Det är, det är ganska häftigt äntligen där. Då måste man vara insatt i flottans närmare teknik. Vi kan väl tala om jag kan berätta hur det är när det går svår sjö. Då håller man sig hemma. Sen, men när det är gömt och fint. Då tror jag att man ska börja. Man ska, precis när man ska lära sig simma. Då börjar man med torr simma. Det bästa är att börja hemma vid matsatsbordet. Att sitta med en öl och en pipa i munnen. Och, och liksom titta ut genom fönstret. Man får den rätta ställningen du vet, som man har när man sitter i akten. Så kommer man ha någon gammal bollträd Någon under armen Och sitta och torrsegla hemma bara torr Det är det bästa det är inte så... Man kan öppna fönstren så man får in fläktarna där Så sitter man och torrseglar så där Jag torr och torr Men man seglar där. Och, och, Så där Och, och sen, sen kan man så småningom Närma sig vattnet lite grann Så där bara Så där bara lite med tådan. Ett sätt att ta färjan alltså det brukar vara enklare på må i många av Jag ja, minns till exempel en gång Det är ett av de hårdaste jag har varit med om ja. Inom min verksamhet Inom båtindustri. Jag skulle segla från Vigga Till Kapvärdeöarna Med en liten tvåfots hammock Känner du till det är? Det är en liten i holländsk smaktyp Med fördeckade fördäckade Primsegel och lagsejsade växingar som sticker ut sådär. Jag startade med Lillgrini en utifrån Bingafyn. Kastade mig ut i jorden och rådde ut till skonärten som jag hade förtöjt som extra bot som jag hade i sidan. Tredde till höger om bot till åt min jungman han hette Jansson förresten redan. Pastor Jansson nej, det var inte. Och, och vi seglade ut på böljande Och jag gick ner i skansen för att tulla knajsing som det heter man skulle äta en macka betyder det alltså. och, och, och, och, och då la jag mig på slafen så jag hade där, en hängkoj vanlig typ, och den började hänga något fruktansvärt där, vi kom ut jag hade hängt ihop det fel, du vet det en koj så är det en krok som man ska sätta ena vägen där Men ja. Den andra kroken sitter jag har satt på samma krok alltså. jag, låg, jag låg lite konstigt där alltså jag vill, Och rullade av, av och sidens av här in i båten Det är ju liten båt också. Ja. Nej, det är ingen stor chansna där vad de nu heter. I alla fall jag vill kommer ut på havet så, så lyckas jag lösa mig kojen och ska klä på mig gå upp och se till besättningsmannen. Öman och Jansson heter de ja. Det nämnde jag. Så jag går upp då visade det sig när jag klädde på mig kom att jag kom upp på däcket och det blåste en fruktansvärd storm en halv sekundmeter, det bara vräkte sjöarna över oss, ja. höga som fingerborgar. I alla fall, uh, jag kom upp och kunde jag inte reta på ryggen. Nej, jag men? kunde inte reta på ryggen, jag var så här alltså. Förmodligen var jag, jag var som en vindpinnat tall alltså. Det måste ja. vara kombinationen vind, vatten, smörgås. Alltså, och så har också kojen där va? Ja, det, var ganska ja, det vi, förstår vi, jag. Vi fick segla i nödhand redan. Vi vände till vinga, Vi hade bara hunnit några meter ut. Alltså. Ja. de hade satt seglat fel. Alltså. De hade satt framsidan fram, bakåt. Alltså. Så vi seglade inåt på något sätt. Ja. Jag förstår inte det där riktigt. Jag fick kliva av och uppsöka skeppsläkaren. En ja, gammal, jag. väldigt trevlig enbild. Kille med har en stor svart hatt med löskade på som bor på vingar. Och, ja. och så fick han undersöka med den. Ja, det, alltså. det, det visade sig... Turligt nog att det inte var något kroppsligt fel. Jag hade bara råkat knäppa ihop västern med Ylfer. Ja. Ja.